Вісім. Простий спосіб. Арчі, малий єнот-утікач, завмерне схилі, намагаючись упіймати одну з тих крихітних істот, що омитишилися в траві. Руфус, його робот, намагався поговорити з ним, але єнот був надто заклопотаний. Гомер зробив те, чого не робив жоден пес до нього. Він перетнув річку і подався до табору диких роботів. Він був наляканий, бо ніхто не знав, чого чекати від цих роботів. Але він ще більше хвилювався і з іншої причини – тому наважився піти. Глибоко в захованій доміці мурахи мріяли і планували, як завоювати світ, який вони не могли зрозуміти. Вони докладали зусиль, сподіваючись на краще, ставлячи на мету, що ні пес, ні робот, ні людина не зрозуміли б. У женеві доктор Вебстер спав уже десяту тисячу років, нічим не переймаючись. Ззовні вулиці облукав легкий вітерець, а вздовж алеї шелестіли дерева. Проте не було нікого, хто б це міг бачити чи чути. Дженкінс крокував схилом, не дивлячись по сторонах, бо там було те, чого він не хотів бачити. Дерево, яке росло на місці іншого дерева в іншому світі. Схил, що врізався йому в пам'ять за мільярди кроків протягом десяти тисяч років. І якщо уважно прислухатися, можна було почути сміх, що відлунював із далекої минувшини. Саркастичний сміх людини на ім'я Джо. Арті зловив одну з метушливих істот і міцно стиснув її в лапах. Відтак обережно прибрав одну лапу. Ось ця істота, що шалено бігала, шукаючи шлях до втечі. Арчі, сказав Руфус, ти зовсім мене не слухаєш. Митушлива істота занурилася в хутро Арчі і побігла в напрямку плеча. Це може бути блоха, сказав Арчі. Відтак сів і почухав живіт. Новий, від блохи», – продовжив він. Але я сподіваюся, що це не так. Старі, без цього, добрячі, не докучають. Ти не слухаєш мене сказав Руфус. Я зайнятий відповів Арчі. У ще повно таких. Хочу з'ясувати, що вони таке. Я йду від тебе, Арчі. Що-що? Йду від тебе, повторив Руфус. Вирушаю до будівлі. Ти з Божеволів, викрикнув Арчі. Ти не можеш цього зі мною зробити. Ти став дивним ще тоді, коли звалився на мурашник». Я отримав поклик, пояснив Руфус. Я зобов'язаний іти. Я добре до тебе ставився, виправдовувався Інут. Ніколи не перевантажував. Ти був мені як друг, а не як робот. Я завжди ставився до тебе як до тварини. Руфус перто похитав головою. «Тобі не вдасться переконати мене не йти», – сказав він. «Я не можу залишитися, що б ти не робив. Я отримав поклик і мушу йти. Я ж навіть не зможу роздобути іншого робота», – запротестував Арчі. «Вони забрали мій номер і я втік. Я дезертири, ти це знаєш. Ти знаєш, що я не можу отримати іншого робота, бо за мною спостерігають». Руфус просто стояв. «Ти мені потрібен», – сказав Арчі. «Ти повинен залишитися і допомогти мені красти корм». Мені не можна підходити близько до пунктів харчування, бо мене одразу схоплять і відведуть на пагорб вебстерів. Ти маєш допомогти мені вирити лігво. Зима близько, і мені потрібне укриття. Хай би світло й обігріву, але воно мені потрібне. І ти повинен. Руфус обернувся і рушив униз схилом, прямуючи до річки. Униз до річки й далі, до темної плями над горизонтом. Арчі сидів, обвивши хвіст навколо ніг і зіщулившись від вітру, що куйовдив його хутро. Вітер був прохолоднішим, ніж годину до цього. І причиною цієї прохолоди була не погода, а щось інше. Блискучими вологими очима він поглянув на схил і вже не побачив там Руфуса. Без їжі, без сковку, без робота, з переслідувачами, які на нього полювали, з блохами, які не давали йому спокою. І ще та будівля, що темною плямою нависає на найвищому пагорбі за річкою. Кажуть, що ще тисячу років тому будівля була не більшою за будинок вебстерів. Але вона виросла, і без кінця продовжувала зростати. Спершу простягалася на півакра, потім на пару квадратних миль. А тепер це ціле містечко. І воно росте, розтягується в ширину і підіймається у висоту. Темна пляма над горизонтом і страхіття для забобонного лісового народцю, який спостерігає за нею. Слово, яким лякають малих лисенят, ведмежат чи інших звірят. Тому що там було зло. Зло невідомого. Зло, яке можна було відчути, а не побачити. Почути чи вловити на запах. Особливо це зло відчувалося темної ночі, коли світло було вимкнене, вітер завував у барлугах, усі тварини спали, а хтось лежав із розплющеними очима і прислухався до пульсування поміж світами іншого голосу. Арчі примружився від променів осіннього сонця, яке нишком гладило його бік. «Може, колись хтось згадає, як позбутися бліх», – подумав він. «Наприклад, щоби натерти чимось хутро, і вони втечуть». Або ж спробувати поговорити з ними і дійти згоди, можливо, створити для них окреме місце, де вони можуть жити, харчуватися і не чіпати інших тварин. Ти ще щось таке. Зараз мало що можна було зробити можна почухатися або попросити свого робота, щоб він повибирав їх, хоча робот часто висмикує більше хутра, ніж бліг, можна ще покачатися в піску чи пилюці, покупатися і заодно втопити кількох. Ну, насправді вони не тонуть, а просто змиваються, а якщо хтось і потоне то це їхні проблеми. Попросити свого робота, щоб він повибирав їх. Але зараз робот пішов. Нема робота, щоб повибирав бліх. Нема робота, щоби допоміг уполювати їжу. Арчі згадав, що в річковій долині росте калина, а минулої ночі був приморозок, що мав би дістатися до ягід. Він причмокнув, думаючи про червоні ягідки. За гірським хребтом є поле кукурудзи. Трішки спритності і терпіння, і можна легко проникнути туди, щоб розжитися на Качан-другий. У найгіршому разі завжди є корінці, жолоді і тигру на дикого винограду на піщаній косі. Хай собі йде, пробурмотів Арчі сам до себе. Хай пси тримають контроль над пунктами харчування. Хай наглядачі продовжують спостерігати. Він житиме власним життям. Їстиме фрукти, збиратиме корінці і красними кукурузу, як його далекі предки. Він житиме так, як жили всі єноти до того, коли прийшли пси зі своїми ідеями про братерство звірів. Так як жили ці тварини до того, коли не вміли говорити чи читати ті книги, що їм давали пси, до того, як роботи замінили їм руки, до того, як у барлогах з'явився обігрів і освітлення. І, звичайно, до того, як з'явилася лотерея, яка визначала, що ти маєш робити – залишатися на землі чи вирушати в якийсь інший світ. Арчі пам'ятає, що пси були дуже переконливими в цьому, говорили розважливо та ввічливо. Вони казали, що деяким тваринам доведеться вирушити в інші світи, Інакше на землі буде забагато тварин. Казали, що земля надто маленька, щоб дати притулок усім. Зазначали, що лотерея – чесний спосіб вирішити, хто з них піде. Зрештою вони запевняли, що інші світи дуже схожі на землю. Бо це паралельні світи. Це так, наче вони розташовані вздовж однієї стежки. Ну, не зовсім так само, але схоже на це. Між цими світами лише незначні відмінності. Наприклад, не буде дерева на тому місці, де воно було на землі. Або замість горіха ростиме дуб. Може, там, де на землі було сухо, протікатиме струмок із прохолодною водою. Може, – сказав якось йому захоплений Гомер, – може світ, у який тебе відправлять, буде кращим за землю. Арчі припав до землі, відчуваючи теплі промені осіннього сонця, які пробивався крізь холодний осінній вітер. Він подумав про ягоди калини. Вони будуть такі смачні, а кілька навіть лежатиме на землі. Спершу він з'їсть ті, які вже впали, потім вилізе на дерево і зірве ще трохи. А тоді злізе і до їсті, які впали за той час, поки він лазив по дереву. Він їх їстиме, триматиме в лапах і зариватиметься в них мордою. Може, навіть покачається серед них. Вкрай мока він побачив, як у траві щось швидко біжить. Схоже, на мураху, подумав він. Але це не мураха, принаймні не подібне на жоден вид мурах, який він бачив. Напевно, блохи новий вид бліх. Він різко опустив лапу і піймав одну істоту. Відчув, як вона повзає по долонях. Він привідкрив одну лапу поглянув і знову щільно затулив. Він так підняв лапи до вуха і прислухався. Істота, яку він зловив, цокала. Набір диких роботів виявився геть не таким, як його уявляв Гомер. Там не було жодних будівель, лише кілька рамп для запуску, три космічні кораблі та півдюжини роботів, що працювали над одним із кораблів. Хоча, якщо подумати, сказав до себе Гомер, варто було очікувати, що в таборі роботів немає будинків, адже роботам не потрібен затишок, який надавали будівлі. Гомер був наляканий, але з усіх сил намагався цього не показати. Хвіст пістолетом ніс за вітром в ухас торчма і без жодних вагань рушив до групи роботів. Підійшовши до них, він сів, висолопив язика і чекав, поки хтось із них до нього заговорить. Але всі мовчали, тому він зібрав усю свою відвагу і сам заговорив. «Мене звати Гомер, і я є представником псів. Якщо у вас є головний робот, я хотів би із ним поговорити». Хвилину роботи продовжували працювати, та зрештою один із них обернувся, підійшов до Гомера і присів, щоб його голова опинилася на рівні з головою пса. Інші роботи продовжували працювати, так, наче нічого й не трапилося. «Я робот на ім'я Ендрю», – сказав він. «І я не той, кого можна назвати головним роботом, бо в нас взагалі такого немає. Але я можу говорити з тобою». «Я прийшов до вас через будівлю», – повідомив Гомер. «Я так розумію», – промовив робот на ім'я Ендрю, «що йдеться про споруду на північний схід від нас, ту, яку можна побачити звідси, якщо обернутися». Саме так, підтвердив Гомер. Я прийшов запитати, навіщо ви її будуєте. Але ми не будуємо її, заперечив Ендрю. Ми бачили роботів, які там працюють. Так, там є роботи, які там працюють, але ми не будуємо її. Ви комусь допомагаєте? Ендрю похитав головою. Дехто з нас отримав поклик. Поклик іти туди і працювати. Ніхто й не намагався їх зупинити, бо кожен з нас вільний. То хто ж її будує? запитав Гомер. Мурахи, відповів Ендрю. Щелепа Гомера відвисла. «Мурахи? Тобто комахи? Оті маленькі істоти, які живуть в мурашниках?» «Саме так», – сказав Ендрю. Пальцями однієї руки він пробіг по піску, наче мурашка. «Але вони не могли б побудувати таке», – заперечив Гомер. «Вони дурні». «Уже ні», – відповів Ендрю. Гомер досі закам'яніло сидів на піску, відчуваючи холод, страху пронизує його тіло. «Уже ні», – сказав Ендрю, говорячи сам до себе. Уже не дурні. Колись жила людина на ім'я Джо. «Людина? Що це?» – запитав Гомер. Робот присмокнув, наче докоряючи Гомеру. «Люди були тваринами», – пояснив він. «Тваринами, які ходили на двох ногах. Вони були дуже схожими на нас, тільки мали плоть, а не метал. Ти, мабуть, говориш про вебстерів», – сказав Гомер. «Ми знаємо про таких істот, але називаємо їх вебстерами». Робот повільно кивнув. «Так, вебстери могли б бути людьми. Колись була родина, яка так називалася. «Жила тут, неподалік річки». «Там є місце, будинок вебстерів», – сказав Гомер. «Він знаходиться на пагорбі вебстерів». «Так, це там», – відповів Ендрю. «Ми доглядаємо за ним», – сказав Гомер. «Це наша святиня, але ми вже не знаємо чому. Просто так повелося з покоління до покоління. Ми повинні дбати про будинок вебстерів». «Це вебстери навчили псів говорити», – сказав Ендрю. «Гомер хмикнув? Ніхто нас не вчив. Ми самі навчилися. Розвинулися за багато років а потім навчили інших тварин говорити. Робот Ендрю сидів на сонці, хитаючи головою так, наче він замислився. «Десять тисяч років», – промовив він. «Ні, уже близько дванадцяти. Ну, десь одинадцять точно є». Гомер чекав, і в цьому очікуванні відчувалася та вагота років, що нависла над ними. Років річки сонця, піску, вітру і неба. І років Ендрю. «Ти вже старий», – сказав він. «Ти пам'ятаєш те, що тоді було?» «Так», – відповів Ендрю, – «хоча один із останніх роботів, створених людьми, я був зроблений лише за кілька років до того, як вони вирушили на Юпітер». Гомер мовчки сидів, а його мозок, здавалося, зараз закипить. «Людина – нове слово. Тварина, яка ходила на двох ногах. Тварина, яка зробила роботів та навчила псів говорити». І тоді, наче прочитавши його думки, Ендрю сказав, «Вам не слід було відділятися від нас», – сказав він. «Краще було б нам працювати разом». Колись ми співпрацювали. Така співпраця була б вигідною для обох сторін». «Ми боїмося вас», – сказав Гомер. «Я і сам досі боюсь». «Так», – сказав Ендрю. «Припускаю, що так і є. Припускаю, що це Дженкінс навіє вам цей страх. Бо Дженкінс був розумний. Він знав, що вам варто розпочинати все спочатку. Знав, що пам'ять про людину буде для вас лише тягарем». Гомер мовчав. «А ми?» – продовжив робот. Ніщо що інше, як пам'ять про людину». Ми робимо те, що робила вона, хоча й більше науково, бо ми машини. І ми більш терплячі, ніж людина, бо в нас попереду вічність, а в неї було лише кілька десятків років. Ендрю намалював на піску дві паралельні лінії, а потім ще дві, які їх перетинали. А тоді позначив хрестик у лівому верхньому квадраті. «Ти гадаєш, що я божевільний?» – сказав він. «Гадаєш, що я просто малюю якісь нісенітниці?» Гомер посувався на піску. «Я не знаю, що й думати», – сказав він. «Усі ці роки...» Ендрю пальцем намалював нолик у центральному квадраті решітки на піску. «Знаю», – сказав він, – «усі ці роки вижили мрією. Вважали, що саме пси були головними рушіями. І ці факти важко зрозуміти, важко прийняти. Мабуть, буде краще, якщо ти просто забудеш те, що я розповів. Іноді факти завдають болю. Роботи змушені оперувати лише фактами, бо це єдине, з чим ми можемо мати справу. «Знаєш, ми не здатні мріяти. Факти це все, що в нас є. Ми вже давно відкинули факти, промовив Гомер. Не те, щоб ми ніколи їх не використовували, бо іноді доводиться, але загалом ми працюємо по-іншому. Інтуїція, гоблінство, слухання. Ви не механічні, сказав Ендрю. Для вас два на два не завжди буде чотири, а для нас це обов'язкове правило. Іноді я думаю про те, чи не можуть традиції нас засліплювати. Думаю, а якщо два на два? Може бути трохи більше чи менше, ніж чотири. Вони сиділи мовчки, дивлячись на річку, на цей срібний потік посеред різноколірного поля. Ендрю позначив хрестик у верхньому правому кутку решітки, нолик у центральному верхньому, хрестик у центральному нижньому, потім стер усе долоню. Я ніколи не виграю, сказав він, надто розумний для себе. Ти казав щось про мурах, сказав гумер, що вони вже не дурні. А так. – громовив Ендрю. – Я почав розповідати про людину на ім'я Джо. Дженкінс крокував схилом, не дивлячись по сторонах, бо там було те, чого він не хотів бачити. Дерево, яке росло на місці іншого дерева в іншому світі. У кіщу врізався йому в пам'ять за мільярди кроків протягом десяти тисяч років. Коли зимове сонце, мерехтіло – на післяобідньому небі. Мерехтіло, мов, полум'я свічки на вітрі. А коли мерехтіння припинилося – це вже були місячні промені, а не сонячні. Дженкін зупинився, обернувся і побачив будинок, який припав низько до землі і розтягнувся по схилу, наче сонне дитя, що пригорнулося до матері землі. Робот зробив нерішучий крок, і його металевий корпус зблиснув у місячному світлі, яке ще секунду до цього було сонячним. З лічкової долини почувся крик нічної пташки і завивання єнота серед поля кукурудзи, що одразу за пагорбами. Дженкінс зробив ще один крок, благаючи небо, щоб будинок залишався там. Хоча він знав, що це неможливо, бо його там не могло бути. Тут лише порожня вершина пагорба, на якій ніколи не було жодного будинку. Це був інший світ, у якому будинок не міг існувати. Але будинок продовжував стояти на місці. Темний, безмовний, без диму з комена, без жодного вогника у вікнах. Його обриси нічим не можна було сплутати. Дженкінс рухався повільно і обережно, поза як боявся, що будинок зникне, боявся, що він не лякає його і той розчиниться в повітрі. Але будинок стояв на місці. І було ще дещо. Дерево, що росло осторонь, раніше було в'язом, а тепер там росте дуб. З неба світив осінній місяць, а не зимове сонце. Вітер віяв із заходу, а не з півночі. Щось сталося? подумав Дженкінс. Це щось зростало в мені. Я відчував це, але не міг зрозуміти нова здібність, нове чуття. Чи здатність, про яку я навіть і не мріяв. Здатність ходити поміж світами за власним бажанням. Здатність вирушити, куди б я не забажав, найкоротшим способом, який створювали для мене силові лінії і випадок. Він продовжив йти вже не так обережно, а будинок і далі стояв непорушно, безстрашно і непохитно. Він перетнув поросле травою подвір'я і зупинився перед дверима. Вагаючись простягнув руку і взявся за клямку. Клямка була на місці. Не примарна, а металева. Він повільно натиснув на неї, двері прочинилися всередину, і він переступив через поріг. Після п'яти тисяч років Дженкінс повернувся додому, у будинок Вепстерів. Отже, колись була людина на ім'я Джо, не Вепстера, а людина. Бо Вепстери теж були молодими, і псини були найпершими. Гомер лежав біля вогню, мов нікчемний мішок кісток, м'язів та хутра, витягнувши лапи і поклавши на них голову. Крізь напівзаплющені очі бачив полум'я й тіні, Відчував тепло палаючих полін, що огортало його тіло. Але в думках він бачив робота, що присів поруч, і схили, і з ваготою руків. Ендрю сидів на піску і щось розповідав, а промені осіннього сонця виблискували на його плечах. Розповідав про людей, псів і мурах, про те, що трапилося, коли жив Натаніель, а це було дуже давно, адже Натаніель був першим псом. Колись була людина на ім'я Джо, людина-мутант, більше, ніж людина яка 12 тисяч років тому замислилася над долою мурах. Замислилася, чому вони розвинулися до свого рівня і зупинилися, чому зайшли в глухий кут у своєму розвитку. Мабуть, через голод, вирішив Джо. Через постійну необхідність робити запаси їжі, аби вижити. І, напевне, через зимову сплячку, зимовий застій, що розривав ланцюжок пам'яті і змушував мурах щороку починати все спочатку. Тож, як сказав Ендрю, виблискуючи на сонці, Джо вибрав один мурашник і вирішив стати для комах Богом, змінити їхню долю. Він годував їх, щоб вони не знали голоду. Він побудував скляний купол над мурашником, щоб утримувалося тепло і їм не довелося впадати в сплячку. І це спрацювало. Мурахи еволюціонували далі. Вони придумали віски і навчилися виплавляти руду. Це були зримі успіхи, поза як віски рухалися по землі, а з коміння війшов їдкий дим від плавлення руди. Невідомо, чого ще вони навчилися, що робили у своїх глибоких підземних тунелях. Джо був божевільним, сказав Ендрю. Божевільним і водночас ні. Тому що одного дня він зламав скляний купол і розкидав уламки по схилу, а тоді просто пішов геть. Йому було все одно, як складеться надалі життя мурах. Але мурахам було не все одно. Рука, яка зламала купол, нога, яка розкидала мурашник і штовхнула мурах на шлях до величі. Це змусило їх боротися. Боротися, щоб зберегти те, що вони мали, боротися, аби не дати своїй долі знову звернути глухий кут. Чарівний піддупник, казав Ендрю, поштовх для мурах, поштовх у правильному напрямку. 12 тисяч років тому був зламаний розтоптаний мурашник. А сьогодні велична будівля, яка щороку зростала, будівля, яка за яке століття розрослася до розмірів міста, а ще через сто років буде завбільшки як сотні міст будівля, яка пошириться на всю землю і захопить її. І земля буде належати мурахам, а не тваринам. Будівля. І це не зовсім правильна назва, хоча її називали так із самого початку, адже будівля це притулок, де можна заховатися від бурі та холоду, а мурахам це не потрібно. У них є тунелі в мурашнику. Навіщо мурахам будувати споруду, яка за 100 років робиться завбільшки як місто і продовжує рости? Яка користь мурахам з такого міста? Гомер глибше зарився під боріддям у шерсть поміж лапами і видав гортанний звук. Неможливо дізнатися. Бо спершу потрібно зрозуміти, як мурахи мислять, які в них амбіції та цілі. Потрібно промацати їхні знання. 12 тисяч років знань. 12 тисяч років від початкової точки, яка сама по собі була незбагненною. Але хтось мусить знати. Повинен існувати спосіб це вивідати. Адже рік за роком будівля розростатиметься. Спершу на милю, потім на 6 миль, а тоді на тисячу. На тисячу миль тоді ще настільки ж, і після цього на весь світ. Відступити, подумав Гомер. Так, ми могли б відступити. Могли б перебратися в один із тих світів, які знаходяться в часовому потоці, одразу ж за нашим. В один із тих світів, що наступають одне одному на п'яти. Ми могли б залишити землю мурахам, а для нас знайдеться вдосталь місця. Але це наш дім. Пси тут виросли. Тут ми навчили інших тварин думати і жити в злагоді. Саме тут ми створили братерство звірів. Не має значення, хто був першим – вебстер чи пес. Це наш дім. Наш і вебстерів. Наш і мурах. Має бути спосіб їх зупинити, поговорити, дізнатися, чого вони хочуть, порозумітися, влаштувати якісь перемовини, досягнути певної згоди. Гомер нерухомо лежав біля вогнища і слухав шелестіння в будинку. Тихі віддалені кроки роботів, зайнятих рутинними обов'язками, приглушені розмови псів у кімнаті на горі, потріскування полін у камінні. Хороше життя, пробормотів сам до себе Гомер, хороше життя, і ми вважали, що саме ми його таким зробили. Хоча Ендрю каже, що німи. За його словами, ми ні на грам не просунулися в технічних знаннях, які отримали, та ще й багато втратили. Він говорив про хімію і намагався щось пояснити, але я нічого не зрозумів, тлумачив щось про вивчення елементів і таких одиниць, як молекули й атоми, а ще про електроніку. Хоча він сказав, що й без неї ми робили багато речей дивовижніших за ті, на які були здатні люди з усіма їхніми знаннями. Можна мільйон років вивчати електроніку, казав він, але так і не дістатися до інших світів і навіть не знати про їхнє існування. А ми зробили це. Ми зробили те, що було не під силу вебстерам. Бо ми думаємо по-іншому, ніж вебстери. Ні, не вебстери. Люди. І наші роботи. Вони не кращі за тих, що їх залишили нам люди. Є якісь незначні модифікації, але жодних вагомих покращень. Хіба хтось колись мріяв про кращого робота? Були мрії про кращі качани кукурудзи, кращі горіхові дерева, про дикий рис, що матиме густіші колоски, кращий спосіб виготовляти дріжджі, що заміняють м'ясо. Але про кращого робота? Навіщо? Робот і так робить усе, що потрібно. Навіщо його покращувати? Та все ж, роботи отримують поклик і вирушають працювати на будівлю, щоб розбудовувати споруду, яка захопить землю. Ми не розуміємо. Звичайно, ми не можемо зрозуміти. Якби ми знали роботів краще, то, може, зрозуміли б, а розуміючи, ми б це виправили, і роботи б не отримували поклик або ж отримавши, не звертали на нього уваги. І, звичайно, це було б вирішенням якби роботи не працювали, споруда не розросталася б, бо мурахи не зможуть будувати далі без допомоги роботів. Блоха пробігла по чолі гомера, і він смикнув вухом. Звичайно, Ендрю може помилятися, сказав він собі. У нас є свої легенди про становлення братерства звірів, а в диких роботів можуть бути власні пропадіння людини. І хто сьогодні може точно сказати, які з них правдиві? Але в історії Ендрю все пов'язано. Були пси були роботи, а коли людство занепало, вони розійшлися різними шляхами. Хоча ми й залишили деяких роботів, які служили нам замість рук. Деякі роботи залишилися з нами, але жоден пес не залишився з роботами. З кутка вилетіла осіння муха і ошаліло заметалася перед полум'ям. Зробивши кілька кругів над головою Гомера, вона сілася на його носі. Гомер глянув на неї і побачив, що вона підняла лапки і почала худко чистити крильця. Він відмахнувся від неї лапою, і вона полетіла геть. Хтось постукав у двері. Гомер підвів голову і поглянув у той бік. «Заходьте!» – нарешті промовив він. До кімнати війшов робот язикія. «Арчі піймали», – сказав він. «Арчі?» «Так, Арчі, єнота». «А, так», – сказав Гомер. «Це той, який утік. Він зараз тут, сказав Єзикія. Хочеш його побачити? Хай заходить. Ізикія повернувся до дверей, зробив знак пальцем, і до кімнати вішов арчі. Його хутро було все в колючках, а хвіст волочився по землі. Позаду ступали два роботи наглядачі. Він спробував украсти кукурудзу, сказав один із наглядачів, та ми й помітили його, хоча він не змусив нас побігати. Гомер важко сів і поглянув на арчі. Інод перехопив його погляд. Вони б незащо мене й не впіймали. Якби зі мною був Руфус, – сказав Арчі. Руфус – мій робот, він би мене попередив. І де ж Руфус зараз? Він отримав поклик сьогодні, – відповів Арчі, – і вирушив до будівлі. Скажи, що трапилося з Руфусом перед цим? Ти й помітив щось незвичайне, якусь зміну поведінки? Та ні, – сказав Арчі. Хіба що він упав у мурашник. І він трохи неповороткий. Такий собі робот не зграба. Постійно спотикається на рівному місці. Десь заплутується. Ау у нього завжди були проблеми з координацією, деякі його гвинтики і недостатньо закручені. Щось маленьке чорне стрибнуло з носа Арчі і побігло по підлозі. Єнот миттєво простягнув лапу і хопив це. «Тобі краще відсунутися», – застеріг язики Ягомера. Блохи з нього аж скачуть». «Це не блоха», – розлучено вигукнув Арчі. «Це щось інше. Я зловив його сьогодні після обіду. Воно цукає і схоже на мураху, але це не мураха». Істота, що цукає, проскочила між кігтями Арчі й стрибнула на підлогу, а, приземлившись, побігла далі. Арчі спробував її піймати, але вона вивернулася від його лапи, умить дісталася язикії й помчала вверх по його нозі. Гомер раптово піднявся на ноги, дещо зрозумівши. Швидше. викрикнув він, піймайте комаху, зловіть її, не дайте їй утекти. Але вона вже зникла. Гомер повільно сів. Він заговорив спокійний, майже за могильним голосом. Наглядачі, візьміть язиків під варту. Не відходьте від нього, не дайте йому втекти. Доповідайте про все, що він робить. Із я зробив крок назад. Але я нічого не зробив. Не зробив. Спокійно промовив Гомер. Поки що, але зробиш. Ти отримаєш поклик і захочеш вирушити до будівлі. І перш ніж тебе відпустити, ми з'ясуємо, що змушує тебе це робити. Що це і як воно працює. Гомер обернувся, вишкіривши зуби в усмішці. А тепер Арчі. Але за арчів вже й слід запав. Лише на вікно і не слідує нота. Гомер вовтузився на своїй постілі з сіна, не бажаючи прокидатися і щось бурмочучи. «Я старий», – подумав він. «Я вже такий старий, як і ті схили. Колись бувало, тільки зачую найменший шурхіт за дверима, одразу ж зриваюсь весь у сіні і гавкую, наче скажений, щоб сповістити роботів». У двері знову застукали, і Гомер змусив себе підвестися. «Та заходьте!» – викрикнув він. «Припиніть стукати і заходьте!» Двері відчинилися і увійшов робот. Такого величезного робота Гомер ще в житті не бачив. Сяючий робот, величезний, масивний, а його наполірований корпус виблискував наче омахи полум'я в темряві. На плечі робота сидів єнот Арчі. "Я Дженкінс", сказав робот. "Я повернувся сьогодні вночі". Гомер злетів і повільно сів. "Дженкінс", сказав Гомер. "У нас є історії, легенди про давні часи". "Тільки легенди?", запитав Дженкінс. "Це все?" «Легенда про робота, який доглядав за нами», – сказав Гомер. Хоча Ендрю розповідав про Дженкінса сьогодні так, наче знав його. А ще й розповідь про те, як пси подарували йому корпус на честь 7-тисячоліття. І цей корпус був надзвичайний. Він замовк. Оскільки корпус робота, який стояв перед ним із єнотом на плечі, цей корпус міг бути тим подарунком. «А будинок Вебстерів?» – запитав Дженкінс. «Ви досі доглядаєте за ним?» «Ми досі доглядаємо за будинком Вебстерів» відповів Гомер, підтримуємо його в тому ж стані. Це наш обов'язок. А вебстери? Немає ніяких вебстерів. Дженкінс кивнув. Його гостре чуття вже підказало йому, що вебстерів немає. Не вловлювалися жодні їхні коливання. Не було навіть згадки про вебстерів у думках інших істот, яких він аналізував. Так і мало бути. Він повільно пройшовся по кімнаті, попри свою величезну вагу, ступаючи м'яко на чекіт. Гомер відчував його рухи, відчував дружність і доброту цього металевого створіння, надійний захист, що крився в його надзвичайній силі. Дженкінс присів біля нього. «Ви в біді», – сказав робот, і Гомер здивовано поглянув на нього. «Мурахи», – промовив Дженкінс. «Арчі розповів мені. Сказав, що ви в біді через мурах». «Я пішов до будинку вебстерів, щоб заховатися», – пояснив Арчі. «Я боявся, що ви знову вистежите мене, і думав, що будинок вебстерів – цей Арчі відказав Дженкінс. «Ти нічого не знаєш. Сам міні про це казав. Просто розповів, що пси мають проблеми через мурах». Він поглянув на Гомера. «Підозрюю, що це мурахи Джо». «Отже, ти знаєш про Джо», – відповів Гомер. «Значить, коли справді жила людина на ім'я Джо». Дженкінс усміхнувся. «Так, це був ще той бешкетник, але іноді навіть люб'язний, гаряча голова». «Вони будують», – сказав Гомер. «Змушують роботів працювати на них, і будівля все розростається. Звісно, навіть мурахи мають право будувати, відказав Дженкінс. Але вони надто швидко це роблять. Вони просто виживають нас із землі. За якусь тисячу років вони забудують усю планету, якщо продовжуватимуть у тому ж дусі. І вам нікуди піти, це тебе хвилює. Та ні, податися є куди, багато куди. У будь-який з інших світів. Гоблінських світів. Дженкінс поважно кивнув. Я був у гоблінському світі. У тому, що одразу за цим. Я забрав вебстерів туди, П'ять тисяч років тому. І повернувся лише сьогодні. Тому я розумію, як ти почуваєшся. Зоден інший світ не є домом. Я сумував за землею всі ці роки. А тоді повернувся до будинку Вепстерів і зустрів там Арчі. Він розповів мені про мурах, ось чому я прийшов сюди. Сподіваюся, ви не проти. Ми раді твоєму поверненню, ніжно промовив Гомер. І ці мурахи, сказав Дженкінс, підозрюю, ви хочете їх зупинити. Гомер кивнув. «Є один спосіб», – сказав робот. «Я точно знаю, що є. Вебстери знали про нього, лиш би згадати. Але це було так давно, і це такий простий спосіб. Дуже простий. Він підняв руку і потер підборіддя. «Для чого ти це робиш?» – запитав Арчі. «Що? Ти потираєш обличчя. Для чого?» Дженкінс опустив руку. «Це лише звичка Арчі, жест вебстерів. Вони звикли так думати. Я просто перейняв це в них». «І це допомагає тобі думати?» «Ну, напевне. А може ні. Вепстерам це наче допомагало. То що б робив Вепстер у такій ситуації? Вепстерів допомогли. Упевнений, що вони могли б». «Вепстери в гоблінському світі», – промовив Гомер. Дженкінс похитав головою. І їх там немає». «Але ж ти казав, що забрав їх туди». «Так, але зараз їх там немає. Я був сам у гоблінському світі вже майже чотири тисячі років». «Значить, Вепстерів взагалі немає. Усі інші вирушили на Юпітер». Це Ендрю мені розповів. Дженкінсе, а де Юпітер? Ні, ще є, сказав Дженкінс. Ще є кілька вебстерів маю на увазі. Або були. Дехто залишився в Женеві. Це було непросто, сказав Гомер. Навіть для вебстера. Ці мурахи розумні. Арчі розповідав тобі про блоху, яку він знайшов. Ні, яка це була не блоха, заперечив Арчі. Так розповідав, промовив Дженкінс. Сказав, що вона заповзла на Єзикію. Не на, а в, виправив його Гомер. Усередину нього. Це була не блоха, а робот, крихітний робот. Він просвердлив дірку в черепі Язикії і дістався до його місків, і навіть закрив за собою отвір. А що Язикія робить зараз? Нічого, відповів Гомер. Але ми впевнені, що ще зробить, як тільки робот мураха становить потрібні налаштування. І тоді він отримає поклик. Він отримає поклик і вирушить працювати над будівлею. Дженгін скивнув. Захоплення, сказав він. Ви не могли б робити це все самі, тому захоплюють тих, хто може таке робити. Він знову підняв руку і потер підборіддя. Цікаво, чи Джо знав про бурматів робот, коли він ще прикидався Богом Мурах. Цікаво, чи він здогадувався. Але це було б абсурдом. Джо не міг цього знати. Навіть мутант, яким був Джо, не може продумати все на 12 тисяч років наперед. Так давно подумав Дженкінс. Так багато всього трапилося. Тоді Брюс Вебстер лише почав свої експерименти над псами і тільки мріяв про те, що колись розумні пси будуть жити з людьми рука в лапу. Тоді він і не здогадувався, що за кілька коротких століть людина розвіється вітрами вічності і залишить землю для роботів-псів. Навіть не припускав, що колись і саме слово людина загубиться серед тьмиліт, а людську расу називатимуть ім'ям однієї родини. І все ж, подумав Дженкінс, якщо якась родина на такий заслуговувала, то саме Вепстери. Я пам'ятаю їх усіх так, наче ми лише вчора бачилися. У ті часи я себе також вважав Вепстером. Я з усіх сил старався ним бути. Робив усе, що міг. Я залишився біля псів Вепстера, коли раса людей зникла. І це я, зрештою, забрав тих кількох проблемних представників шаленої раси в інший світ, щоби звільнити шлях для псів. щоб пси могли побудувати своє життя так, як захочуть. А тепер навіть ті кілька останніх пішли кудись у якесь місце. Якби ж я знав, яке. Утекли в якісь фантазії людського розуму. А ті люди, які вирушили на Юпітер, уже навіть не люди, а щось інше. І Женева закрита, відгороджена від усього світу. Хоча вона не може бути розташована далі, чи закрита щільніше, ніж світ, із якого я повернувся. Якби я тільки міг зрозуміти, як трапилося, що я перенісся зі світу гоблінів назад до будинку Вебстерів. Тоді, напевно, то той чи інший спосіб я міг би дістатися Женеви. «Нова сила», – сказав він до себе, – «нова здатність». Те, що росло в мені, коли я цього навіть не підозрював. Те, чого могла б навчитися кожна людина, кожен робот. І, мабуть, кожен пес, якби я тільки знав, як це працює. Можливо, це все завдяки моєму новому корпусу. Тому корпусу, який пси подарували мені на семитисячний ювілей. Тіло, яке здатне, на значно більше, ніж будь-яке тіло з плоті та крові. Тіло, яке знало, про що думає ведмінь, чи про що мріє лисиця, яка відчуває радість мишей, що метушаться в траві. Здійснення бажань. Ось що це може бути. Реалізація дивного нелогічного прагнення отримати те, чого не існує, чи буває вкрай рідко. Але всі вони можливі, якщо знайти спосіб, якщо виростити, розвинути або прищепити собі нову здатність, яка спрямовує думки і тіло на досягнення бажань. «Я щойно прогулювався тим пагорбом», – пригадував він. «Гуляв там» бо не міг залишитися осторонь, бо щось тягнуло мене туди, змушувало не придивлятися, бо я не хотів бачити відмінності. Я проходив там мільйони разів, потрібно було чимало часу, щоб здатність моя достатньо зміцнилася, і я зміг повернутися додому. Я був у пасті, Те слово-думка, яке перенесло мене в гублінський світ, не могло повернути назад. Але існував інший спосіб. Спосіб, про який я не знав, про який я і зараз не знаю. «Ти казав, що є якийсь спосіб», – нагадав Гомер. Спосіб? Так, спосіб зупинити мурах. Дженкінс кивнув. Я хочу його знайти. Я вирушу в Женеву. Джон Вебстер прокинувся. І це дуже дивно, подумав він. Адже я мав заснути назавжди. Я мав спати вічно, а у вічності нема кінця. Усе інше розчинилося в тумані сонного забуття. Але це виронуло з пам'яті дуже чітко. Вічно. А це не була вічність. Яке слово пробивалося в його думки наче десь далеко хтось стукав у двері. Він ліхта прислухався до стукуту і почув не слово, а два. Два слова, які назвали його ім'я. Джон Вепстер, Джон Вепстер. Знову і знову і знову ці два слова вистукували в його голові. Джон Вепстер, Джон Вепстер. Так, подумав Вепстер, а тоді стукіт припинився і слова зникли. Тиша і повільне розсіювання туману непам'яті. І поступове повертання спогадів. Один за одним. Було місто, і воно називалося Женева. У місті жили люди, але вони не мали ніякої цілі. Пси жили за межами міста. По всьому світу за межами міста. У псів була ціль і мрія. Сара пішла в храм і заснула на сто років. А я? Я, подумав Вебстер, прийшов у храм і попросив про вічність. А це не вічність. Це Дженкінс Джоне Вебстер. Так, Дженкінсен, сказав Джон Вебстер, хоча він не промовив цього. Його язик, губи і гурло були непорушні. Він відчував, як його тіло в капсулі купається в речовині, яка годувала його і не допускала зневоднення, рідині, яка покривала губи, очі та вуха. «Так, Дженкінсен», – сказав Джон Вебстер, промовляючи це подумки. «Я пам'ятаю тебе, я вже згадав. Ти був з нашою родиною від самого початку. Ти допомагав нам навчати псів. Ти залишився з ними, коли родини вже не було. Я досі з ними», – відповів Дженкінс. «Я сподівався на вічність», – сказав Вебстер. «Я закрив місто і сподівався на вічність». «Ми часто розмірковуємо про це», – сказав йому Дженкінс. «Чому ти закрив місто?» «Заради псів», – відповів Вебстер подумки. «Пси мали отримати свій шанс. Люди їм би тільки зашкодили». «У псів справи йдуть добре», – повідомив Дженкінс. «Але місто тепер відкрите?» «Ні, воно все ще закрите». «Але ти тут?» «Так, але я єдиний, хто знає спосіб, як сюди потрапити. Більше ніхто. Принаймні на цей час». «Час», – промовив Вебстер. «Я забув про час». Скільки вже минуло, Дженкінсе? З тих пір, як ти закрив місто, близько десяти тисяч років. Тут є інші. Так, вони сплять. А роботи? Вони досі стоять на варті. Так, вони досі на варті. Вебстер тихо лежав і відчував спокій. Місто все ще закрите, і останні люди сплять. Справи всі відуть добре, а роботи досі стоять на варті. Тоді не варто було мене будити, сказав він. Ти мав дозволити мені спати. Мені треба було дещо дізнатися. Я знав це колись, але забув. Хоч цей й простий спосіб. Простий, але надзвичайно важливий. Вебстер подумки усміхнувся. І що ж це, Дженкінсе? Це стосується мурах, сказав Дженкінс. Мурахи часто турбували людей. Що ви з ними робили? Що-що, труїли, відповів Вебстер. Дженкінс роззявив рота. Труїли? Саме так, сказав Вебстер. Це дуже просто. Ми приманювали мурах на сироп, на солодкий сироп. І додавали до нього труту, смертельно небезпечну. Але не таку порцію, щоб вбити одразу, а повільну труту, розумієш, щоб вони віднесли її у свої гнізда. Так ми могли вбивати багатьох, а не лише двох-трьох. Тиша дзвеніла в голові вебстера, Ні думок, ні слів. «Дженкінсе», – сказав він. «Дженкінсе, ти…» «Так, Джоне Вебстер, я тут. Це все, що ти хотів дізнатися?» «Це все. Тож я можу спати далі?» «Так, Джоне Вебстер, повертайся до сну». Дженкінс стояв на вершині пагорба і відчував у подувах вітру перший подих зими. Спуск доріжки, що розгортався перед ним, був посядкований чорними сірими силуетами безлистих дерев. На північному сході вивищувався темний силует, похмурий фатом, що його пци назвали будівлею. Монстр, що постійно розростався, витвір мрашиних умислів і прагнень. І ніхто крім них не знав, який у ній сенс і коли тій будівлі настане кінець. Але був спосіб покінчити з морахами Людський спосіб. Спосіб, про який розповів Джон Вебстер після 10 тисяч років сну. Простий, базовий спосіб, жорстокий, але ефективний. Треба лише взяти солодкий сироп, який так люблять мурахи, і додати до нього отрути. Повільної трути, яка не спрацює відразу. Простий спосіб отруєння, сказав Дженкінс. Дуже простий. Проте цей спосіб передбачав знання з хімії, а пси не знали хімії. Проте цей спосіб передбачав убивство, а це було недопустимо. Навіть для бліг, від яких так потерпали пси. Навіть для мурах. Хоч мурахи загрожували вигнати всіх тварин з їхнього світу. Убивства вже не було п'ять тисяч років чи більше. Але так буде краще, сказав собі Дженкінс. Краще втратити світ, ніж повернутися до вбивств. Він обернувся і повільно пішов схилом. Гомер буде розчарований, подумав він. Жахливо розчарований, коли дізнається, що вебстери не знали жодного способу, як упоратися з мурахами.